slăbește mă omule, cu norocul aista. to tot toță-i una. Nu-i noroc, nu-i noroc. Ba, norocul, dacă vrei, numai decât să știi și nu mai face și omul singur. A, păi, de așa o fi, nu zic, ba. Nu zic ba. Mai bine n-ai mai zici nimic și ai vedeți și i de făcut. Dacă ca voiesc în bătătură și așteaptă să-i chem la mâncare. Adinea de am alungat afară cu făcălețul că-mi capul calendar. Acum zici și tu, și le pun dinainte. Gata, mamucă. vă când te o mai eu atunci să vii. Da, că nu ne mai. Plec. Noi plecat. E, ba, am, plecat. -o -o, am sauba. Apoi dă de... ia, că mă duc să pun o mână de iarbă sub nasul băulenilor și cât mă mai măi frăsui în coluncoa și poate ei găsăm vreun chip să ieșim la lumină de azi pe mâine. Nu știi tu, gândul bun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 de am ajuns din povestea satului și ți spun oamenii: dă Prepeleac. Iacă nu mai numai departe, frate-teu. Iar, frate, mi Iacă Iar, ce... iară. Le, ce... Bre, Danil, drag mi Dragmei fostul la tinerețele noastre, nu pot să zici... Și acum nu-ți mai sunt, mm Mi Mai fi fi fiind, cine știe, da. Nu despre asta vorba e vorba acum. Eh, mă gândeam că. Da. Ta da, mare de vreme de când trăim noi la oaltă seamăștebat. Ia căsuța asta care vai de lume și e... o șură mare și goală unde ne-am așuat boișori Și pe urmă... Da, fi smarandă, că cai noștrii nu găsește în șapte sate. Porumbi la păr, tineri înalți la trup, țapoș la coarne, amândoi cu dalbi, țântați în fruntii... Ce-o și graș Cum sunt mai buni de la car Vie și cu dânsi în lume și de făcut treabă Aud? Bate tu, darabana mult <gângânt> Ai și-a un, sare și apă Și-ți mai lipsaște pentru ligă? Dar plug, grapă, teleagă, sanii, car Tânjală, cârcei Apoi coasă, hreapcă, țăpoi, greblă Și câte alte lucruri ce trebuieesc omului gospodar Ai tu, Danilă? Apoi ia ca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 frate meu cel procopsit stă și zace în avut lui cu anisia nevasă alătui. vară băzii musca în casă, iar iarna șuieră vântul pe hoarnă. Și dacă strănut tansia, bine de bine, dacă nu, îți țui urechile a și pustiu. Iar la noi. Slavă domnului, Ari cine ți ne umple viața că avem o droaie de copii frumoși și voioși de saltă casa în slăfi. Are, frate așa ceva? N-are. Eh? Ba, să știi, Daniela că ar fi și mai voioș, dacă le-aș pune dinainte în strachină, și știu eu. Mai așa? Iaca. Și-mi rămâne de făcut decât să opăresc în copai și poți spai de făină mai este în traistă și să puc o coajă de malai. Astăzi. Dar mâinii, de la trunc niște surjele. Poftim. Gând la gând cu bucurie. așa e, Daniel. Du-te, dragul mame. Du-te și mai vețule cu țâcă de rabdare. În data mare gata. Of, Daniel, du-te și tu unde-i cu ochii. Vezi numai să nu faci iar vă că tine de mare să ne umplim de bucurie, cum ține arabu.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 Un cățel de usturoi și cere la mătușa marița. Și apoi, până adună și faceți voi toate astea, tocmai bine ca și eu cu o traistă de făină și întindem o masă știi, colebi Ei bună vorbă? A, a? Vorba o fie bună, dar până la faptă mai va. Apoi, totuși sănătos, Daniel că mă o descurca eu într-un fel. Și ca din nu stau uitat pe unde a ajunge. dus Rămâi sănătoasă, nevastă! Ei! Ei, acasă-și, gospodarii, hă? Eh? Cora e A, ca eu cum n-a Gata, gata masa. Că păsosesc mas pe taleș. Nu <gă -i>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 iar ca așa îmi crește inima că frate meu spas, are o nevastă și frumoasă, și harnică, și deșteaptă. <laughs> nu mai fă bine iați cu o scurtătură, după mă și -vot, Și apoi, intrând în chindă, ți-l voi spune toate cu deamănântul să nu care cumva să rămâi văduvită de cunoaștere. Tare <laughs> bine! Nu mai poate că mi-i puteți spune ce te doare de acolo, de unde te afli. De aici nu ți o spune decât că am mare trebuință să vorbesc cu fratele meu. Acasă-i? Ia ca nu-i. O plecat când de vale la dumnealui Stavăr Croitoru să înghit un șâp curachiu ca orice barbat înainte de masă. Na. Mare poznă, oameni buni. nu i merge mâncarea pe gât, Ați potrivit, cum nici se putea mai bine El adună și dumneata vila de gata Să tu-l lăs până gât de așa, frăție Ia ca ia! Vorbești de lup și lupui colea Apoi, cum nată, dragă, mulțumesc pentru vorbe buni! De-acum voi mai vorbi și cu dânsul. Ba, să mă ierți, te. Voi sta și eu de față, că prea lâmbrobodești de câte ori vă întâlniți, de-ți și perna de sub cap. Ia ca așa să știi. He, he, he, he. No Ai mai venit să-mi vezi, Daniela, eh? a? Zăua bună, bă, de bună! treceam și eu pe iși, cu necazurile și grijile mele. m-am gândit să intru un patra de la dumneata. Și ce l-ai lincat, tu stai, și Anisia, ce, ce, ce a bate soarele în carne? Pui treabă e asta! A, cum nata a, -a Mă, tot îndemna să intru! Păi Dar n-avem chef de zăvoz, că ei nu știu nici de frați, nici de cumnați, și dau de-a dreptul. Asta e altă, nu, nu, nu și pentru dulai nu cunoașteți? Ia-l ia uitați-vă aici. Ia-l uitați-vă Văzută sau ba? Da, vezi că nouă nu ne vine în minte de fel cum și ce să faci e, Adevărul vezi? adevărat, barbate, este că dumnealui cumnatul Danilă Părea arăta mare gravă și n-am vrut să-l zăbovesc E, da, de acum dacă tot s-află aici, să intre o leacă doar rochie foc, nu? Hai! Așa, ia ca, ia ca să ne așezăm aici la umblă. Băi, bre, bre, bre, da, dar știu că-i cald, bine. Ia, băi, Daniel, bai. Bă. Ia, spune-mi, ce-ți mai faci gloata? E, bre bre, băi, mă uitam mai ieri la ficta Florica, era la fântână cu cofa. Moi dar știi că crescut ca din apă, băi. Și-i și foc. Măi, denile, băi, dar cam câți ani să aibă, bre? Apoi bădii spas în toamnă să tot aibă zece, Așa, zece, tari bine, tari bine, da Zeșal din nevastră mea, poate că ar fi bine, măi, să-ți mai ușurăm casa de o gură care cere de mâncare și da, da, și să vină Florica la noi să o mai ajute la cele trebuie. Dimineața să vină, să stea aici pistiză, cu mâncarea noastră iar pisară să întoarcă acasă, e că vreau catrință și niște încălțări mai vechi de-alea misâi, s mai găse să-i pune punem în brații. E că, de bai ai casă gre, măi, Danile, băi, și cum spuneam, nu sufăr să văd pe altul nevoie să nu-l ajut. E, despre asta mai este timp de vorbă, bă, o mai vedea noi. Acu, cu alt gând, veni să mai... A, e, și să nu suiți vorba, Danilă, ce treabă ziceai că ai cu mine, ha? De, de uitat, nu mi-au uitat -o eu, bădi, dar Parcă nu mai îmi vine a spune nimicuța Că mi se nu mă umfli cum nata în cânci să mă facă fără E? Nu ți spun eu? După ce capite și... Da, tași, băi, fii mei, că nu ți-a și deja. Ia, ca atac Fă cum știi Apoi, A tași Ia, ia, ia, -se, bă, Danile, bă. Bă, bă, de, ia, bădi, ca și am. Ia, să auzăm. În casă nu se mai găsește chiar nimic de mâncare Și aș vrea să fac un drum la moară Să mai leg ziua din mâine cu și-a de aha, aha. Așa că mă chitisem când mi-ai face bine odată carul Dumitale. tale am eu, grâu au alții, moarea îi colea după deală Mai taci, Anisie, dacă poți Bărbate, toate ca toate, dar carul nostru a ajuns chiar de haimăna Spune-mi, rogute, trece săptămâna fără să aibă cum natul dă nilă nevoie de car? Mm. Ba să aducă lemne din pădure, ba căpiți din țarină, ba să meargă la moară, ba mult de și de poate. Mm. Și dă mm. la deal, dă la vale, ispa sare de unde. E, păi, vezi bine că am dreptate. Ani uh, uh, Ani să nu mai spun dată. Da, rămâi cu frate tu și te pupăm n bot cu dânsul. Eu am plecat la ale mele, bă, nu de... mai pot să sufăr. Ia că așa să știi. De... Măi, Urtă, da. bă băilor! Iar ați venit la mâncare de abaca! parcă ar fi de-al de banilă? De Ia-ți urmată măcoșurile, fătul, mă Bă. Mai frate, băi. Bă. Apoi mai zic eu, femeie, și-i mai zic. Dar să știi că, așa că, le lehamit-l de frăția noastră. Băi, tu ai boimă! De ce nu-ți închipuiești un carbre? Al meu la i de tot. A, băi, frate, știu eu cum să fac. Oricât aș trage de boi, că tot nu scoat din trânșii. Cum să faci, e? Uh -huh. Ia stim astea eu. Păi, boii tăi sunt mari și frumoși. Ia ca eu, gospodar de frunte aici în sat, precum bine, știi? N-am avut niciodată și o pereche de plavan. Ia ca tu fă așa. Ia boii de funie așa. și îi du la iarmaroc. Aha. Uh -huh. Mușterii o să găsească pe Vindei și cumpără arții mai mici și mai ieftini Iar cu banii rămași, cumpără un car Și ca așa e să dobândești și să lipsești. Iar eu scap și cu carul meu nehârbuit Și cu capul nidogit de gura nevestimii E băi, Danile, bună vorbă, vre? Ia, ia, ia, știi că nu mai ai învățat din rău, bătiț. Chiar așa am să fac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 eu zic, bărbat, să-i dai carul de tot, că mai puțină supărare m-avea pe urmă. Lasă cumnată că noi mai veni de Mă sfătui bădița-i spați de bine și ți rămâne carul la locul lui. Ba, din partea mea, poți să-ți pui și ploștile în tren. E Ne daua și pe asta, și încă am să spun că mai am de trei ba, căz bani. Ba, ai ai să vezi, ai să o vezi, și ai să te a cumnata acum Ne, ne, ne. De amun, să A, păi, sănătos. sănătoși! Apoi mergi sănătoși, dămi și vezi de fă, treabă bună, bre! Haide și mai sta și cu mine un ceas de vreme, că la stavăr croitorul știu că zăbovești no. destul. Ca să nu mai zic nimic de nepricopsitul, de fratitul. Ia, haide, haide, bărbății! Hai, hai, hai, hai, amuse, hai să-mi Duman, hai, băieții tate. hai la drum. He, he. Rău îmi pare De altă cali nu-i Vezi, tot săracul frate meu. Da, ai venit, Danilă? Nici n-ai pornit bine și întors. S-a întâmplat ceva? No, nu, nu s-a întâmplat nimic nu te temi Aha, ei boi Dar s au împrumutat frate-tu, Nu, nu Atunci și acum? Ea ca așa Dar spune, mai omule, să pricep și eu Că doar l-a păscut, cred că nu-i scoți a? A, nu, nu tocmai Dar unde te duci, n-auzi? Ba, aud uh... dacă auzi, de ce nu răspunzi? E, e, ba răspund Hai, stai răspuns Dar unde te duci, măi, omule? Ia, la Iarmaroc Maroc. Ha, stai încă una Dar ce să faci la Iarmaroc? Nu vezi că soarele trecu de-a mează? de parte, crezi că mai găsești pe cineva Care are nevoie de-a acasă vreun car nou? Doar numai așa în priveliște N-aș crede că te duci Vă mă duc să aduc acasă carul nostru. Nu-ți spun eu că vorbești în doade, dar care car și de unde? Greu mai pricep, măi nevastă. A, păi, că acum. Vând boi, ăștia, iau alții mai mici un car, îți iau și ții o casă încă, o jumătate de car cu cocoși din turtă dulce pentru copii și vin acasă. A? Dar de unde ți-o vinit să vinzi boi? Dacă așa avei o vremii... Să spună spune de unde, însă mă aflu cu mare grabă, Așa că amână pe altă dată întrebările și cate de ogoiește și copii și colc. No, Fac rog că ai venit tu acasă să-mi dai de grijă ca altfel ce să face omitite ei. Ei, află, Daniel că le-am dat fiecarea cât să cuvine din ce am avut. Ba, la vreo câțiva le-am adăugat și ceva de, de pe spinare, că mă sau de cap. Moi nu eu și cu tine când te întoarce. Cate numai de umblă cu grijă și vezi să nu te înșale careva.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 Haide, du-s-o neam. și al, de -al iar deal. Doar mai fost eu la târg de câteva ori. Sau nu mi-aduc bine aminte, a? Pa da, He, am fost. He -he, dar pentru treaba altora... Mai rar pentru oameni, de data asta, să schimbă socoteala. oh o, oh, o, oh, La ternăterea ta așa a credin. Acum dacă suna să scape, mai că să-mi scoți sufletul. Răz cum ar o asemenea și o prun pe răză, e numai mai poți Așa, ala, ala. Ia ca minuni, mai omule și frate. Brec, rău să muncești creștinulista cu carul. Zbăr-le ploțapul, pa la stânga, pa la dreapta, ca pe o Omul! E! E, omul! Și i Le-a o clipi de pune în coarnele boilor și aleargă din două mânele de ajutor. Să Se o leacă pac-o asta de cart, când dau duhul de când mă împici. Ia ca am ca am Ia, ia, ia, domnul! Domnul! Ce-ți vrei? Ii, ține să-ți primar fiatul! Asa, sa, L-am astâmpărat. vă Ei, da, Așa că ar mai rar de văzut. I ia, ia, ia stai aici, prieteni. Ia stai aici pe proțap și răsuflă ah. Da, Dar da, cine ești și de unde fii, ha? Băi, e, cine să fiu? E un gospodar de acolo, de peste dealul cel din față. La, și o soltanii și vin la iar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 Nu i-am luat din nicăieri de acasă, de la mine, și-i duc spre vânzare la Iarmaroc, precum bine am chivzuit mai înainte. Și alt altă poznă.! Apoi Acum e creștin, odată cu Amurgul te-ai trezit să mergi la târc? Nu-ți cu supărare, la cine Și dacă ți-o spune, ai să știi? Îi știi de acum înainte. Eu sunt Dănire Prepeleag. Din sa de aici, de la Lacul Babi. <laughs> Așa zi, veri! Păi se poate să nu fi auzit din spravele dumnei O lume întreagă vorbește cât de bine le chitești pe toate, da, da, da, rog, nu te mâria. Și cât de-am doasele, lucru început. se vede treaba că ai mare trebuință de parale dacă te de asemenea, mândreți. De parale am mai puțină trebuință pentru că nici nu-s prea învățat cu ele. Mai mare nevoie aș fi avut de un car Păi, uh, carul dumii parcă merge singur Dar voi, păi, mai singur, cum spunea. Și vremea e prin A, ah, păi și asta e adevărat Dar nu văd ce are una pe cealaltă Păi, iar Marocul e pe sfârșit, așa e? Era pe terminat când am plecat eu Acu cred că a rămas gol uh, Prietenii, știi una? Știu, dacă mi-i spune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 la vale domolindu cu propdelile, la deal ajutandu-l cu opintelile. Însă învățat cu de acestea chiar cu iși doi boi din față. Ce zici? Ce zici? Păi, șuguiesc, băi omule, băi! O ții intra dinți. Ba, nu șuguiesc deloc, hai o o dată, da sau ba, că ne apucă noaptea! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha de ha ha ha ha ha și eu de ha ha ha ha ha ha ha ha și ha ha da. și ha i Ia îți fundi smer sănătos. Bine, băi omule, mă, bă, și câtă de nu intră Carlui prea mult în voie că poți să, că poți și eu. Nu, nu avei grijă, nu avei grijă. Îl gătuiești eu cum trebuie. Sodos. Tașca cu bochi. L-am pot covi bine Cine dracu mai cumpăra mii boi acum la târgă Și <laughs> de unde mai găseam eu alți boi și alt car Așa treaba e făcută Vezi, da, Și mă fac acum cu casânca smarandi și cu turt dulce pentru gloat? Ei, noi nimic Mâine de dimineață mă urc în car Îl îndrept spre târg și până în prânzișor sunt în apoi cu tot ce mi trebuie. Câtva gologani îmi împrumută el, frate meu. Gata la drum. E sus proțapului. Iac așa și să ne cam docim. Oh, uh, uh, carne bun. Uh! Ei, când te-o încărca stravân cu sași la moară Ori cu flân din țară, n-a tu să fugi Ei, corză, păcet! Vrei să-mi rupi șoarele? Ia capos, numai oameni, măi Ei, lasă că ție să ții pe nasa Acum și începe dealul Ei, mai gâfâie și tu Iar eu o-i sta acolo, urca pe o mână de fân Și nici nu mi-o pasă. Am ajuns la varie. Acum, fă bine și mână mai departe. Hai la dear! Nu vrei, da? Ha? Hai, stia ajut! Să iau proțapul în brațe? Hai, amândoi am. Hai! Să-l apoi, ha? Bre, Asta e încă una. Așa, da. Nu? Da. car mi-a trebuit, car am găsit. S-a făcut noapte de tot. He? Ce te faci, Danila? Ce să mă fac? Mă așez pe și stau să văd ce o să se întâmple. Acum să socotim. De-o fi o dănire prepeleac, am prăpăt de boi. Iar din noi fi eu așa, apoi am găsit o căruță. Bazdanile Prepeleac. Banoseal. Bazdanile Prepeleac. Banoseal. Bazdanile Prepeleac. Banoseal. Banoseal. Iacana s-a făcut dimineață. Ei, bun somn am tras în car. He -he. Cu atâta am ales și eu. A, au început să se miște și oamenii. Vine unul cu o capră de funii. E, bun găzit om, bun. Dar ce?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 Mărită vreuna să ne mai ajungem și noi din capete. Da, Costea În Tocmai, Costea Conovăț. A, păi, de Conovăț se potrivește cum nu se poate mai bine. Și eu am carul de Așa? Nu mi-i da capra aceea să-ți dau carul ăsta? Se vede treaba că asta noapte chefuiți zdravă în prietene, dacă te prinzi la un asemenea târgă. Ba n-am chefuit de fel? Și ai va împotrivă? De. Sau poate capra dumii o fi având vreun da, Dar cine spune asta? Capra mea nu-i din cele zăritoare. <gălători> și și bună de lapte. <gălători> și mai But... la de la val. Bună nebună, națcaru și demi. Fie precum zici, coboară și ia capra de funie. <gălători> de. E, nu mai, e, îți spun ceva, Badi Conovăț. Să nu mă studui după -așe. Sofie, cam greu să urnești carul de aici Că, precum se vede, e destul de mărișor mă mai ca e om. bun Și cum anume rogul e? Păi, mai ușor nici că se poate Aștept până trec alte care încotroam am eu treabă Leg pe al meu din a unuia și mă tot duc <laughs> Da, da Iar celui care m-a ajutat îi fi mulțămitor cu un pahar de rachiu <laughs> a? A, Știi că... Și dumneavoastră ai dreptat? Așa să faci. Eu am plecat pe ei și cu tot cu cap. Rămâi cu bine. Mi-a -mi sănătos. <laughs> Mi-a sănătos, băbie. He, și o să zică și el acolo. Bacă la nină, Bacă nu știu și. Eu atât știu. În caltea l-am boit cum trebuie cu mătru conovăț. Ărăi, un ti tot tragi? Ărăi, nu cumva ați o venit chef să sai cu coarnele la mine? Acu scot brișca, știi, jupoi din ai să dai dintr-un pisior. Haide! Ei, fii capru de treabă și nu te mai zbănțui atâta. Ei, lasă-le, liță, cât i mărit eu și pe în data mare. Ei, ei. Văd că vine din potrivă un creștin Da, și ține sub brațoare O gâscă Găscai i lucru mare wow! o, de și să mai vorbim Într-o primăvară sunt pli bătătura Apoi și zamă iese din ea când o pui în noală Ca să nu mai socotim penile și puful. Bună un om bun. Cu bine. Frumoasă găscă N-ai nimerit-o că nu-i găscă gânsac. Am cumpărat sământ. Buddy, da, cum mă zici? Ai ministrat când cărlig, zici. Tocmai bine, Buddy, cărlig. Iacă eu, de mult chitis sunt să fac rost de un gânsac. Așa pe cinste. Ba chiar avem vorbi cu nevasta că nu-i aduc mai repede unul. Ce mai tu, ravura? Nu vrei să faci în schimb. Să-mi dai gânsa cu dumitalii pe capra asta mei. Că și asta e o sămânță cum rar să întâlnești, a? Doar nimic da ceva, adaos, poate să-l dau. Iar de nu, norocul găștilor de acasă Oare să facă o atropol prin ele din, din soducii vest E bre, dar buclucaș mai ești e. Ce să-ți mai dau, Adaus? Dacă n-aș fi grăbit, pe capra asta iau eu zece gânsași. și în rămâne și dobândă destul să trag un chef mm. de nu te mai pune de pricină și rău nu-ți o pare. Da, băi, ai noroc, ce știu eu Hai să faci în târgă și în gata, mai mai eu și cu gheștile de acasă. Așa spune verică ligă. s-o stăpânești sănătos și cale bună. Mulțumim să noroc. Nu, nu. Acum, la târg, Danila, le-ai chitit toate cum nu se poate mai bine. Ai fuguța să vindem gânsta cu Aista, batter cu ca pentru smărângița să mă aleg pe el. Urechi. Iar de cumpărători pentru gânsaci, nici vorbe. Aici mă sursește. Bine, bine, buclucașule, țăi-ne minte, tot eu ță-ți Cunosc aici aproape un negustor cu care am mai învârtit dar averi și altădată. Acolo ne oprim, țăi-ne minte ce-ți spun. Ziua bună, jupân, margule. Merge vânzarea? Merge, eh? Dacă n-am mersit... Ia ca bre... Să vede treaba cât ai sculat de astăzi Atunci oi mai treci și pe aici Mai încolo pentru negustoria pe care gândeam să o facem împreună ce ai una cu alta Apoi... Gândeam că poate ai nevoie de o pasărica asta pe care o am eu sub brață eh? O găscă? Eh? Eh, atâta doar că nu-i găscă în marple ci gânsac Și încă unul, pisistii, precum vezi a târnă, pe puțin și în șoc. Gânsac? Tipul omeniești că n-ai fi mâncat niciodată gânsac fript. S-a fi pus în pierne că puf de gâscă. Nu de alta, dar cel de gânsac zgârâie, așa-i? Și la o adică, hmm, un gânsac așa, că al meu Nu faci face nici cât o para cu borta, Am spus și așa ceva, eu ce-ți pot plăti pe donosul? Ia ca doar o pungă din asta frumoasă pe talzea, și cu baierele lungi de pus în gât. Bine, bine, bine. Hai mai să fie! Hei, adă punga în coajul până i în sacul. Să-l sănătos. Mulțumesc, asemenea. Nați o ofrântă că ți-am tris. Al al de tine,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 dar asta partea le-am trecut pe toate Helbet Acum hai acasă Și atârnă punga prepelac. Când o bate vântul Tocmai mai bine să o umfla Apoi n-ai decât să-i faci o bortă Și să-i pui acolo în fluier Și ia te Cu cimpoi pe negândite. Bate vântul Cântă treșca Și o ții tot așa Până la apusul lumii la drum, acasă, să-i duc bucuriei Smarandii și A să te duci tu unde vide cu ochii. Mă, totul ai fost de când te știu. Dar n-aș fi crezut să ajungi până într acolo să prăpădești boii de dracului. De bine de rău, tot mai scotei o bucată de pâni cu zăniși. Dar acum ce nu o mai faci? Mămucă, a dus la tata de la pârși, ne ai spus? Ei, auză-l, Daniel. Auză-l și te veselești. Stau cu cura cascată ca pui în cuib și tu-mi acasă fluturând o pungă goală. Tu te că dragul mame Tu te mai hârjonești o leacă cu și afară Și voi mai eu când ori fi gata acele de aliguri. O, nu te-mă, mă, Dar faci și mai repede, Că ne-am uscat de tot Of, smarandă așa e cum spui tu-n tocmai Eu le-am făcut Eu le-ai desfaci Nu o purta mâniși Mai lasă-și de la tine ceva Nu mai să am și lăsa bărbat de acum doar sufletul să nu mai dau din mine Că alta nu mi au mai rămas apoi eu mă mai duc la alt de frate O să văd ce zice și el și Duti, te Că tot de acolo ai luat sfatul al bun Și când mi-ai plecat cu boișorii la târg a, Așa ea, fost altă cășiulă a, Și acum a fi tipominești Fies E, lasă, lasă, smarandă Lasă, că ne-o-mi noi E rog-u-te, punga asta din față Măcar să nu mă mai îndăduș aici da, da, da, că bine zici, uitați-mi de dânsa Bucuroasă foarte mă aflu văzându-te Și eu asemenea cu Natanisi Da, nu te-ai supărat dacă n-am să zăbăvesc prea mult cu dumneata Că aș avea o treabă gravnică de pus la cale cu bădița Ispas acasă -i? Acasă. Nu mai stai binișor aici pe prispă până ți-l oi chema eu Oi nevoi nevoie să te ostenești dumneata până la dânsul Ia asta! sta Mă! Vin de grabă, că avem oaspeți aleși da? Cum natul Danilă poftește să te vază numai decât Te-ai întors, Danilă Bine ai făcut Dar mult ai zăbovit la târg, bre A, băi, bădiță M-am pornit cu graba Și m-am întâlnit cu zăbava Ei, ei da, dar ce veste ne mai aduci De pe unde ai umblat, hă? Ea nu prea bună Beții boișorii mii sau au cam dus pe gura lopului. Deci, o dat peste dâns și vreo dihanie, o furat careva. Ba, i-am dat singur cu mâna mea, bădiță. Dar cum așa, vre? I-am schimbat pe un car, carul pe o capră, capra pe un gânsac. și apoi și mai atâta vorbă lungă. Dintr-o perechi de boi...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 Că și-a de mult ajutor Mi-a fost la viața mea Iaca, Cine cumnată Hai, țâne, nu te uita că e goală Dar atârnă Preț de doi boi falici. Ia, ia-o, fa, ia eu. Iar pe dumneavoastră bădiță tiro rog să mai împrumuți O dată carul Dar cu boi dumii Să aduc niște lemni din pădure La nevastă și copii Când n-au oașchii chioară la trunchi sărmani Și apoi trag de Că nu te o mai supărat de acum înainte, să știi Tu, băi, iaca, îți mai dau dată carul Dar, dar asta ți-a fi cea din urmă, să știi Așa, bărbate, așa, mai dă-i-l Poate ea face capătul să scap de -a bine la bebeu-să Păi pe una e una și două mai multe Cu lucrul altuia, altfel umbli Că de ai da s pentru ce ai primit Abe, da. <hă> -ă. Mulțumesc, bădiți! Și mă întoarce e de de grav. A, păi duci cu să <gântări>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 Ai da, Lenușule, ei umbl, pii, pe trebuie lui frate și cei pe care i-am prăpădit eu, ca de la cer la pământ. Ceală, haramule, de dea-te-aș din lup. Oh, oh, oh, oh, oh u, Apoi nici nu vă mai dejuc, acuși gata. Hey! Că am făcut o fiartă Brecarp în un Parcă nu era chiar așa de mare hey! O sărma caru și-o și, uși și boi Alei, danile! Ia că l-ai aranjat și pe fracentul. Hey! Acu, acum ce i de făcut Când o afla bădița spas, în scoate din piscinarii pe Chele pentru trei perechi de ochi Da, Dar păi, cum n se ia?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 Și strașnic mai zic păsările-nfrunzişi. Dar nu-i timp de cu joacă acum. Am eu altele de făcut. Înainte, Danil. Pa nu, nu, nu, nu, no, nu. No. Ia, ia, ia. Ia stai. Ia-te uită. Ce frumusețe de lișiță pe baltă. Hii. Măcar una, dacă aș o loji, s-o duc lui frate-meu. Parcă tot aș fi cu inima împăcată. Nu par a fi prea departe și nici nu m-au văzut. Odată s aruncut cu ca în cârt și nu se poate să nu chitesc una. Ia, ia, ia Tiptil, tiptil. Acum. Hăi! Ai pălit mai mult de o grămadă, frate, Danilă. Păi sigur, lișiții-le, -li, fiind chioare, nici moarte, s-au împrăștiet în treaba lor. Toporul s-a dus și tu bate din buză, Daniela. Mai mai că rău mi-o mai mers Ce zăpășită să vede că mi-a luat cineva din urmă. Acum chiar că pot pleca. Dar și tot au câine ăștia cu tine că păi, domnule, vii destul de des pe aici Ce, tot nu te mai cunosc Una, două, dau stiropul și nimic alta parcă cine stă uite în gura câinilor Ce treabă altă, au, e? Să hă mai și când trebuie și când nu trebuie A, unde A, nu te-i îngriji că e la loc bun Bă, tii să-i spaz. Ia, am venit. Făm Făm bine și cu apa. să în înpoie de acalari. În păduri a plouat grozav și s-a făcut o mâzgă și un ghețuș. Minut i-ai mai puținea diferit pe picioare. Mai dă ni ele. Păi cum un scrapăți o obrazul să-mi cu asemenea istorie care să potrivez drept canul cam păreții. acum amiez de vară, mâzgă și ghețuș, hai. Dar pe cine crezi tu când Mă tu ai fi, ai fi fost bun de călugărit. Macar să te undeva într-un cotlon și să nu mai știe nimeni de știri. Ha, hai, ha, ha, ha, lipsești dinaintea mea și toti unde o dus dus și mutui apa, să nu mai aud din numele tău. Ha, dar carul cu boi bărbate? Da, hamite și de car și de boi și de așa om. Ha, hai în casă nevastă, macar macar să nu o mai văd Iată-l pășița frățioare ia Dar parcă zicea ceva de o iapă și de un mut He? Mutu ca mutu, dar iapa tot trebuie să o alt cum nu-i. Trec cu dânsa să-și iei de la boi și ziua bună de la car și gata